Цієї ночі знову була повня, і всі три тривіньми, на диво, прибули до відомого каменя зарання. Брилу це настільки вразило, що вона сховалася подалі в кущах друку. Гарібо нема вдома вже два дні, – щойно з'явившись, повідомила тітуня Ок. Це на нього не схоже, і я ніде не можу його відшукати. Коти можуть подбати про себе самі, – заявила бабуня дощевіск. А країни – ні. Я маю деякі новини. Маграт, розведи багаття. <глад> «М? Багаття розведи, кажу. Ага? А, так. Дві старі відьми мовчки спостерігали, як Маграт непевно пересувається торф'янником з відсутнім виразом обличчя, тягнучи за собою пучок висохлих гілочок дроку. Схоже було, що її думки блукають десь далеко. «Якась вона сама не своя», – зауважила тітуня ОК. «Так, може, підростає?» – коротко кинула бабуня і всілася на валун. «Вона мала розпалити багаття ще до нашого приходу. Це її робота». «Вона ж не спеціально», – мовила тітуня ОК. Я за молоду теж багато чого робила не спеціально. Але ті тонці фільтр – це не заважало мене шпетити. Наймолодша відьма має своє попрацювати, сама знаєш. І ми свого часу набагато тяжче працювали. А подивися на неї. Навіть капелюха носити не хоче. Звідки люди знатимуть, хто вона? Есме? Що сталося? – спитала тітуня. Бабуня похмуро кивнула. – Вчора гості заходили, – повідомила вона. – До мене теж. Попри всю бабунину стурбованість, її це дещо зачепило. – Які? – Мер Ланкру делегацію делегацією міщан. Вони не в захваті від короля. Їм потрібен король, якому можна довіряти. «Я б не повірила жодному королю, якщо йому вірять міщани», – сказала бабуня. «Так, але всі ці податки і вбивства нікому не до смаку, а новий сержант не пропускає нагоди спалити будинок другий. А вже ж старий веренц теж це полюбляв, але, ну, знаю, знаю. Він ніколи цього не робив з опалу», – сказала бабуня. Кожен відчував, що це від душі, а людям подобається, коли їх цінують. – Шельметь ненавидить це королівство, – продовжила тітуня. – Вони всі про це кажуть. Жаліються, що як прийдеш до нього з якоюсь справою, то він тільки вирячиться, хихикає, потирає руки та щукою смикає. Бабуня почухала підборіддя. «Ну, старий король зазвичай кричав на них і виганяв із замку копняками, казав, що немає часу на крамарів і все таке», – зауважила вона з ноткою схвалення. «Але він робив це дуже шляхетно», – сказала тітуня Ок. «І він... королівство стривожене», – урвала її бабуня. «Так, я ж і кажу». Я не про народ, а про саме королівство. Бабуня розповіла про ранковий візит. Тітуня кілька разів переривала її короткими запитаннями. Їй і на думку не спало засумніватися в правдивості історії. Бабуня дощевіск ніколи не вигадувала історій. Дослухавшись, тітуня мугикнула. – Я теж так думаю. – В голові не вкладається. Еге ж, а що було далі? Всі звірі пішли собі. Це зібрало їх, воно їх і відпустило. І ніхто нікого не їв? Я не помічала. Дивовижно. Саме так. Тітуня ок прикипіла поглядом до надвечірнього сонця. Навряд. Чи для королівств природно так поводитися? – сказала вона. Згадай театр королі й тому подібні весь час вбивають одне одного, але королівствам це тільки на краще. Чого наше з добра дива обурилося? Воно тут давно, – сказала бабуня. Ну, але з іншими ж так само. Промовила тітуня і з інтонаціями вічного студента додала. «Земля завжди перебуває на одному і тому ж місці. Це зветься географією». «То земля, а то королівство», – заперечила бабуня. «Це не одне й те саме. Королівство складається з багатьох речей – ідеї, відданості, пам'яті». Все це співіснує і, врешті решт творює нову форму життя не живу істоту, а швидше живу ідею. Вона складається з усіх істот і з того, що вони думають, а також із того, що думали ті, хто існували раніше. Повернулася маграт із виглядом сомнамбули почала розкладати багаття. «Бачу, ти багато над цим міркувала», – повільно й обережно сказала тітуня. «І наше королівство хоче краще короля, так?» «Та ні, тобто так, розумієш!» Бабуня нахилилася. «У нього не таке сприйняття, як у людей!» Тітуня оквипрямилася. «Це логічно, хіба не так?» припустила вона. Йому все одно добра людина чи лиха. Я думаю, воно й різниці не знає, як от ти не могла б сказати про якоюсь мураху, лихий він чи ні. Але йому потрібен король, який про нього дбав би. Так, але... Розгублено почала тітуня. Вона починала дещо побоюватися блиску в бабуниних очах. «Стільки народу повбивало одне одного, щоб стати королем Ланкру. Чого тільки не вигадували?» «Та це неважливо! Неважливо!» Замахала руками бабуня. Вона стала загинати пальці. «Дивись, чому?» «По-перше, королі вбивають один одного, бо така їхня доля, і це не рахується. По-друге...» Вони вбивають заради королівства. Це ключовий момент. А наш нинішній король прагне тільки влади, а королівство просто ненавидить. Мені королівство чомусь нагадує собаку, сказала раптом Маград. Бабуня розтулила була рота для підходящої різкої відповіді та несподівано суворість випарувалася з її обличчя. «А ж, дуже схоже», – сказала вона. «Доки господар дбає про собаку, собаці все одно добрий той господар чи лихий». «Отже», – сказала тітуня, – «шельметя не любить ніхто і ніщо. І що нам із цим робити?» «Нічого. ти ж знаєш, ми в ці справи не втручаємося». «Ти врятувала те маля». Казала тітуня. Це не втручання. Як знаєш, але одного дня він може повернутися. Доля, як ти сказала, і він повернеться от побачиш. Маград, ну де той чай? А що робитимеш із міщанами? спитала бабуня. Я їм сказала, нехай дають собі раду самі. Сказала, що коли ми хоч раз вдамося до магії, цьому кінця краю не буде. Сама знаєш. Правильно, замислено сказала бабуня. Але от що я тобі скажу, мовила тітуня. Їм це не дуже сподобалося. Коли вони йшли від мене, то бурчали собі під носи. А ви знаєте блазня із замку? Раптом ляпнула маград. Такий низенький чоловічок зі сльозливими очима? спитала тітуня, рада, що розмова звернула на звичайніші речі. Не такий низенький, заперечила маград. Ви часом не знаєте, як його звати. Всі звуть його просто блазним, сказала бабуня. Не чоловіча це справа стрибати із дзвіночками на одязі. Його матір була з відьмачуків, які живуть за чорноскельним шляхом. Втрутилася тітуня Ок, яка славилася знанням генеалогії ланкрських родин. За молоду красу нею була, багатьом чоловікам серця розбила. Скандал на скандалі, але бабуня має рацію, хто блазним народився, блазним і помре. «А чого ти цікавишся, Маграт?» – спитала бабуня дощевіск. е е е одна дівчина з села мене питала». Маграт почервоніла по самі вуха. Тітуня кашлянула і підморгнула бабуні дощевіск та виразно чмихнула. «Зате це стабільна робота, не сумніваюся», – сказала Титуня. «Ха!» – сказала бабуня. Брязкати цілими днями. Який жінці такий потрібен? Зате завжди знатимеш. Тобто жінка знатиме, де він? Заявила тітуня, яку розмова явно розважала. Досить просто прислухатися. Ніколи не вір людині з рогами на голові, рішуче заявила бабуня. Манград підвелася і зібрала в кулак усю волю. Причому важко було позбутися враження, що збирання відбувалося нелегко. «Ви двійко старих дуреп!» – рівно сказала вона. «Я додому!» Не мовивши більше ані слова, вона покрокувала стежкою, що вела до села. Старі відьми обмінялися поглядами. «От такої!» – сказала тітуня. «Це через книги, які...» Вони всі взяли моду читати, сказала бабуня. Мізки собі перегріла. Це ж не ти її напоумила, я сподіваюся. Це ти про що? Сама знаєш про що? Тітуня встала. Я й справді геть не розумію, чому дівчина повинна все життя лишатися самотньою лише через те, що тобі так хочеться. – відкарбувала вона. – Подумай, якби ми не народжували дітей, що було б з людством? – З твоїх дочок і онучок жодна відьмою не стала, – заявила теж, підводячись бабуня. – Але будь-яка могла б, – відрубала тітуня ок. – Так, якби ти спонукала їх працювати над собою, а не кидатися на мужиків. «А Що вдієш, коли вони красуні, проти своєї природи не підеш? Ти сама це знала б, якби у свій час? Що у свій час? надто спокійно перепитала бабуня. Обидві зненацька замовкли і втупилися одна в одну. Обидві відчували це, напруження, що ніби вливалося в їхні тіла з самої землі. Викуче і болюче, і обидві розуміли, що мають негайно покласти край тому, що між ними відбувається. «Я знала тебе ще дівчинкою», – похмуро мовила тітуня. «Ти вже тоді носа до гори пнула». «Принаймні вкладалася на спину за першої ж нагоди», – огризнулася бабуня. «Це було мерзенно, всі так вважали». «Тобі звідки знати?» – обурилася тітуня. «Та про тебе все село теревенило». «О, ти наче про тебе ні. Тебе примороженою прозвали, знаєш таке?» «Як тебе прозивали, мені й вимовити гидко». «Ах, так!» – вереснула тітуня. «О, що я тобі скажу, люба моя!» «Не смій мене так називати! Ніхто не посміє назвати мене Люба моя!» «Так отож!» Обидві відьми знову замовкли в притул свердлячи одна одну поглядами, але градус ворожості тепер був на порядок вищий, ніж попереднього разу. Справи зайшли значно далі за звичайну гучну сварку. Голоси навпаки стали тихими і повними загрози. «Треба було мені добре подумати, перш ніж слухати Маград», – прогорчала бабуня. «Один сміх із цими шабашами. Пристойної відьми не зустрінеш». «Дуже рада нашій маленькій розмові», – просичала тітуня ОК. «Розставили крапки над «і».» Вона опустила очі. «І ви на моїй території, пані». Пані. Вдалині пролунав грім. Невтомна ландрська буря, завершивши мандри серед пагорбів, поверталася на ночівлю ближче до гір. Останні промені сонця підсвічували хмари буском, і великі краплі дощу почали вдаряти об гостроверхі капелюхи відьом. У мене немає часу на всі ці дурниці, здригаючись, промовила бабуня. Маю купу важливіших справ. Я теж, заявила тітуня. На добра ніч. І тобі. Вони повернулися спинами одна до одної і рушили кожна своїм шляхом крізь зливу. Опівнічна злива барабанила по зашторених вікнах будиночка Маград сама юна відьма перебирала пальцями ті книги, ті тонькі вемпер, які стосувалися з огляду на відсутність кращого терміну природної магії. Стара була знаною збирачкою таких речей, а що найдивніше, написала чимало з них. Зазвичай відьми не часто користуються знанням грамоти. Тепер цілі полиці були заповнені томами Аркуші яких вкривали записані дрібним акуратним почерком результати експериментів з прикладної магії. Можна сказати, що тітонька Вемпер була відьмою-експериментаторкою. Примітка. Хтось же має робити і таке? Скажімо, вам необхідне око Тритона, але звичайного, плюмистого чи грибінчастого. І яке саме око? Чи не можна замінити його тапіокою? А якщо ми замінимо око яєчним білком, то заклинання А – спрацює, Б – не спрацює, Чи В – розплавить дно казана? Цікавість тітоньки Вемпер до подібних речей була неосяжною і невгамовною. Хоча не зовсім невгамовною. Можна вважати, що цю цікавість вага була в останній полі тітоньки на метлі, під час якого вона намагалася з'ясувати, чи мітла триматиметься в повітрі, якщо з неї по одному витягувати проти. Згідно з повідомленням чорного раненяти, з якого тітонька намагалася виховати рекордсмена літуна, відповідь майже напевно була негативною. Наразі Маград шукала любовні заклинання. Щоразу заплющуючи очі, вона бачила перед собою червоно-жовту постать, із цим треба було щось робити. Ляснувши палітурками, Маград згорнула черговий фоліант і проглянула свої нотатки. По-перше, їй треба дізнатися його ім'я. Тут міг допомогти старий прийом із яблучною шкіркою. Треба було зняти з яблука довгу смужку шкірки і кинути її за спину. Смужка мала скрутитися в потрібне ім'я. Щоправда, мільйон дівчат – які намагалися це зробити, неухильно спіткало розчарування, якщо тільки об'єкт любові не носив ім'я Сизи-Сизи. Але так траплялося тому, що вони не знали про необхідність використовувати виняткове недозріле яблуко сорту надвечірнє диво, зірване за три хвилини до години о півдні у перший морозний день осені. І що чистити це яблуко? Треба було лівою рукою за допомогою срібного ножика з лезом не ширшим за півдюйма. Тітонька Вемпер свого часу провела цілу серію експериментів і виклала висновки цілком однозначно. Що ж, маград мала кілька зразків на випадок раптової потреби, і зараз, схоже, був саме такий випадок. Вона глибоко вдихнула і пожбурила смужку через плече. Тоді повільно обернулася. «Я – відьма», – сказала вона собі. «А це просто одне з багатьох заклинань. Нема чого так хвилюватися. Візьми себе в руки, дівчино!» «Жінко!» Вона глянула на підлогу і від несподіванки та хвилювання прикусила тильний бік долоні. «Хто б міг подумати?» – вголос сказала вона. «Це спрацювало!» Гамуючи серце биття, маград повернулася до нотаток. Що там далі? Ах, так, зібрати на світанні в шовкову хустинку насіння папороті. Далі на двох сторінках дрібним почерком тітоньки вемпер було записано детальні інструкції ботанічного характеру, ретельне слідування яким мало завершитися отриманням приворотного зілля яке належало зберігати в щільно закоркованій посудині на дні відра з крижаною водою. Маграт відчинила двері чорного ходу. Гроза минула, проте сіре вранішнє світло розчинялося у невпинній мряці. Та це все ж таки був світанок, а Маграт не збиралась відступати. Кущі ожини чіплялися за її сукню. Мокре волосся обліпило лоба, але вона рішуче рушила вглиб наскрізь промоклого лісу. Листя на деревах затріпотіло попри відсутність хоч трохи помітного вітерцю. Тітонька Ок теж вийшла з дому на світанку. Все одно вона так і не змогла заснути, до того ж її продовжувала тривожити відсутність грибо. Гріб був одним із вкрай небагатьох слабких місць старої відьми. На раціональному рівні вона усвідомлювала, що насправді це був жирний, підступний, лихий, сирійний гвалтівник та інстинктивно все ще сприймала його пухнастим кошиням, яким він був десятиріччя тому. Вона не переймалася за нього ні тоді, коли він намагався накинутися на вовчицю, яка врятувалася втечею, ніколи надзвичайно сконфузив ведмедицю, яка в ту мить безневинно копалася в землі у пошуках корінців. Але тепер всерйоз побоювалася, чи з ним чогось не сталося. Хоча решта мешканців королівства схилялися до думки, що зашкодити Грібо могло б лише пряме влучання метеорита. Щоб вистежити улюбленця, Тітуня вдалася до простеньких прийомів елементарної магії, хоча з цим завданням упоралася, би будь-яка людина не позбавлена відчуття нюху. Слід вів мокрими вулицями просто до відчиненої замкової брами. Вона кивнула вартовим і увійшла. Нікому з них і на думку не спало перешкоджати, адже відьми, які бджолярі та великі горили, ходять де їм завгодно. Хай там як літня жінка, що брязкає ложкою по мисті, навряд чи могла б перебувати в авангарді війська завойовників. Життя замкового вартового у Ланкрі було надзвичайно нудним. Один вартовий злегенька спершись на спис роздумував, чи станеться хоч колись хоч щось, що перерве цю монотонність. Незабаром йому суджено було гірко пошкодувати про власні бажання. Другий став рівніше і відсалютував. «Доброго ранку, матусю!» «Доброго, Шоне!» відповіла відьма і рушила через внутрішній двір. Як і всі відьми, тітуня ок виявляла антипатію до парадних дверей. Вона обігнула замок і увійшла всередину через кухні. Двійко покоївок – що трапилися назустріч, присіли в Кніксені. Так само відреагувала і домоправителька, в якій ті Тунін наче впізнала одну зі своїх невісток, хоч і не змогла згадати її імені. І сталося так, що коли лорд Шельметь вийшов зі спальні, першим, що він побачив, була відьма, яка йшла коридором просто до нього. В тому, що це саме відьма, не могло бути й тіні сумніву. Вона була відьмою від кінчика свого гостроверхого капелюха до носаків черевиків. І вона наближалася. Маград безпомічно скотилася схилом яру. Вона промокла до шкіри і уся замастилася грязюкою. А коли читаєш ці заклинання, Чомусь уявляються чудові сонячні ранки пізньої весни?» гірко подумала вона. До того ж вона забула перевірити, який убісовид бісової папороті їй потрібен. Найближче дерево зросило її вдоспадом дощових крапель. Маград відкинула з очей мокре волосся і важко опустилася на повалений стовбур, обліплений гігантськими гронами, моторошного вигляду бліднуватих грибів. Попервах, ідея була такою привабливою. Вона покладала на шабаш великі надії. На її переконання, відьма не повинна була діяти сама, одна, аби не трапилося якихось непорозумінь. Вона мріяла брати участь у сповненому мудрості обговоренні природних енергій під величезним повним місяцем. А потім можна було б спробувати Відтворити пару трійку стародавніх танців, описаних у деяких книгах тітоньки Вемпер Не те, щоб зовсім роздягненими чи як це мило називалося в книгах, у небесному вбранні. Маград не мала ілюзій щодо власних форм, а старі відьми, мабуть, останні були повністю оголеними ще при народженні, але, зрештою, це не було конче необхідним. В цьому місті книги також стверджували, що відьми старовини часом танцювали в сподньому. Маград завжди цікавило, що це за споднє. Можливо, вони там на щось сподівалися? Чого вона не чекала, то це зіткнутися з двома дратівливими бабцями, яких навіть у їхньому найкращому настрої заледве можна було назвати вічливими і які не намагалися навіть зрозуміти суть справи. А вже ж вони по-своєму виявили ласку до того немовляти. Але Маград не могла позбутися відчуття, що відьма, яка виявляє до кого-небудь ласку, робить це з глибоко особистих інтересів. А чари вони творили так буденно, ніби прибирали в хаті, і не носили жодних талісманів чи амулетів. Маград дуже шанувала талісмани та амулети. Словом, усе пішло не так. А сама вона піде додому. Маград встала, щільніше загорнулася в мокру сукню і рушила в оповиту туманом гущавину. Аж раптом почула швидкий тупіт. Хтось голов біг через зарості, не турбуючись про те, хто може його почути. Тріск гілля час від часу перекривався дивним глухим брязкотом. Маград сховалася за мокрим кущем гостролиста і обережно визирнула крізь листя. Це був Шон, найменший з синів тітуні ок, а металевий брязкіт видавала його кольчуга, що була на кілька розмірів більша, ніж потрібно. Ланкр був бідним королівством. І кольчуги з замкових вартових століттями передавалися з покоління в покоління Часто не руками, а на кінчику довгої палиці. Шонова кольчуга надавала йому схожості з кули непробивним сторожовим собакою. Маград вийшла з-за куща. «Це ви, панно Маград?» – спитав Шон, відкидаючи кольчужного каптура. «Біда! Що сталося?» «Моя мама. Він кинув її до темниці. Сказав, що вона хотіла його отруїти». Я не зміг потрапити до підземелля, бо скрізь поставили нову сторожу. Кажуть, її закували в кайдани. Шон похмурнів. А це загрожує величезними неприємностями. Ви ж знаєте, якою вона може бути, якщо роздратується. Хай тоді начуваються. – Гаразд, а куди ти зібрався? – урвала Маград. – По наших Джейсона і Вейна і Дарона і... «Постій, хвилинку!» «Ох, панно Маград, а якщо вони почнуть її катувати? Ви ж знаєте, як вона починає говорити, коли, коли розлютиться!» «Не заважай, я думаю!» Знову урвала його Маград. «Він поставив добрами брами і в інші місця своїх особистих охоронців!» «Слухай, Шоне, будь ласка, стули рот на хвилинку!» Коли Джейсон про все дізнається, він герцогу від таких випише. Він каже, що давно пора комусь це зробити. Джейсон, син Тітуні Ок, був молодиком із тілобудовою і, як завжди здавалося маград, інтелектом цілого стада волів. Та яким би товстошкірим він не був, навряд чи йому вдалося витримати град стріл. «Нічого поки йому не кажи». – замислено мовила вона. – Можливий інший шлях. – А може я збігаю по бабуню дощевіск? – переминаючись із ноги на ногу, запропонував Шон. – Вона то знатиме, що робити. Вона ж відьма. На обличчі Маграт не врухнувся жоден м'яз. До цієї миті вона почувалася сердитою, але тепер відчула справжню лють. Вона сильно промокла, змерзла, зголодніла. А цей тип? Раніше, подумала вона, я б тут і розривілася. Ой, зрозумів свою помилку Шон. Е, я не... Він позадкував. Якщо зустрінеш бабуню дощовіск, повільно сказала Маград, ніби карбуючи свої слова на склі. Можеш сказати їй, що я все владнаю. А тепер забирайся, доки я не перетворила тебе на жабу. Все одно ти маєш такий вигляд, ніби я вже це зробила. Вона розвернулася, підібрала спідниці і щодуху помчала до свого будиночка. Лорд Шельметь Належав до людей, котрим страждання інших приносять чисто на Це був його природжений талант, і він його добре розвинув. – Ну як нам, зручненько? – спитав він. Тітуня ок поміркувала. – Гайдани враховувати, – поцікавилась вона. – Твої благання не зворушать мене, – заявив герцог. Я зневажатиму твої облудні умовляння І повинен попередити, що тебе піддадуть катуванню Заява втім не справила потрібного ефекту Поки герцог говорив, тітуня роздивлялася підземелля Неуважним поглядом туриста А потім тебе спалять, додала герцогиня Добре, добре, кинула тітуня Добре, добре? Та тут же задубіти можна. А що це за шафа з гостряками? Герцога затіпало. Ага, просичав він, побачила нарешті. Це, вельмешановна, зветься залізною дівою. Новинка, ти близько познайо, а можна подивитися зсередини. Я лишуся глухим до твоїх, Голос герцога раптом упав, у нього почала посмикуватися щока. Герцогиня схилилася над відьмою так, що її велике бурякове обличчя опинилося за кілька дюймів від носа тітуні. «Прибережи свою безтурботність до кращих часів!» – просичала вона. «Але скоро тобі доведеться усміхатися іншою стороною обличчя!» «У нього ж тільки одна сторона!» – здивувалася тітуня. Пальці герцогині пробіглися розкладеними на візочку інструментами. «Побачимо!» – пообіцяла вона, беручи кліщі. «І не сподівайся, що хтось із твоїх прийде тобі на допомогу!» – докинув герцог. Попри холод, підземелля його кинуло впід. Ключі від темниці є тільки у нас двох! Ха-ха! Твоя доля стане уроком для всіх, хто розпускає про мене наклепницькі чутки! Не запевняй мене, що ти не винувата! Я весь час чую ці брехливі голоси!» Герцогиня щосили стиснула його руку. «Досить!» – прохрипіла вона. «Ходімо, Ліонелю!» Нехай подумає про те, що на неї чекає. Обличчя, брудна брехня. Мене там не було, він сам упав. Каша вічно пересолена, — мимрив Герцог, розхитуючись на місці. За візитерами грюкнули двері. Почулися клацання замків та брязкіт засув. Тітуня лишилася у напівмороці сама. Блимання смолоскипа, закріпленого високо на стіні, робило довколишню темряву тільки ще більш застережливою. Дивні металеві пристрої, призначені для захопливих вправ з випробування на міцність людської плоті, відкидали неприємні тіні. Тітуня Ок пововтузилася у своїх кайданах, – Отже, хто ти за один? – спитала вона. – Я тебе бачу. Король Верен зробив крок уперед. – Ти стояв у нього за спиною і так кумедно обличчя кривив, – сказала тітуня, – що я ледве тримувала в спокої своє. – Жінко, я нічого не кривив, я просто насупився. Тітуня примружилася. Аго, та я ж тебе знаю, — сказала вона. — Ти помер. — Я віддаю перевагу терміну «спочив», — повідомив король. — Я б вклонилася, — сказала відьма, — якби не ці ланцюги і все таке. Слухай, ти ніде тут не бачив кота? — Примітка. Відьми ніколи не роблять кіксен. «Бачив, зараз він спить в одній із кімнат нагорі». Тітуня помітно розслабилася. «Тоді все гаразд», – сказала вона, – «бо я вже почала хвилюватися». Вона знову обвела темницю поглядом. «А що то за здоровенна лежанка?» «Диба», – сказав король. Він пояснив призначення і принципи функціонування пристрою. Тітуня ок кивнула. «Як тільки наш герцог до такого додумався своїми куцими мізками», – зауважила вона. «Боюся, мадам, відповідальність за ваше нинішнє становище лежить на мені», – сказав Верен, сідаючи на ковадло, – «чи трішечки над ним». «Мені потрібно було заманити сюди відьму». «Гадаю, відсунути засуви – це не до тебе?» «Боюся, поки що це перевищує мої можливості, але не маю сумніву». Привид короля обвів широким жестом підземелля, тітуню та кайдани. «Що для відьми це не становитиме цільне залізо», – урвало його тітуня. «Ти-то крізь нього пройдеш, але не я. «Я не знав», – похнюпився Веренц. «Я думав, відьми багато чого можуть». «Молодий чоловіче», – промовила тітуня, – «ви дуже мене зобов'яжете, якщо затулите пельку». «Мадам, я король!» «А ще ти мертвий, тож я на твоєму місці не рвалася, виступати з власною думкою». А тепер будь слухняним хлопчиком, помовчи і почекай. На власний подив королю супереч усім своїм інстинктам підкорився. Цьому голосу неможливо було заперечувати. Він лунав не наче з тих часів, коли королю ще був малям. Тон голосу однозначно давав зрозуміти, що якщо веренц не доїсть усе до останньої ложки, його негайно заженуть у ліжко. Тітуня знов заворушилася в кайданах. Вона щиро сподівалася, що скоро все владнається. «Хм! – знічено сказав король. – Гадаю, я повинен дещо пояснити».